це точно трамадол. Та ні. Це ніч довкола мене. Вона дихає. пече шлунок. Якби я був самураєм з катаною, я розітнув би собі живота і витяг його звідти. Живого з клешнями і вусами. Козел, ну що ж ти стаєш так посеред дороги? Фух, мало в аварію не потрапив. У стилі чорновола. Ти пам'ятаєш, Чорновола? Ні, хто це? Ну, був такий депутат, приятель мого тата. Ох, щось, батька, стало шкода. Я тобі передзвоню.